Так і Толік виявився мудрішим, коли переконав допровадити цю історію до кінця. Газета знайшла медиків швидкої, які виїжджали на ДТП. Які пошкодження були у жертви? Черепно-мозкова травма, переломи ребер. Чи це не у нього? Даруйте, у нас так багато роботи, а всього не запам'ятаєш. Журналіст вдався до архівного пошуку. Папери заповнені недбало, акт експертизи взагалі відсутній. Патологоанатом, що робив Ростин, раптово поїхав на стажування до Канади, різати їхніх покійників, щоб на наших не помилятися. Лише ексгумація трупу може нарешті пролити світло на цю заплутану історію, в якій, як у краплині води, відбивається наше нехлюйство встановлені до своїх службових обов'язків. І наша обвальна криміналізація суспільства, яка пустила свої метастази в усі прошарки населення, писала газета. Детальне і неупереджене обстеження тіла жертви наїзду може з усією недвозначністю відповісти на запитання, чи мікроскопічні частки фарби, яких не може не бути в рані Вкажуть на фарбу, якою пофарбована машина, чи відповідає пригоді характер подряпаний на крилі тих самих Жигулів, що були прийняті з порушенням правил на СТО Корчуватого? І, врешті-решт, громадськість одержить відповідь на питання Хто ж убив Петра Балабуху з тихих вод? Занадто перегорнув аркуш. Оркестр пішов на коду. Диригент витрушує з нього останні краплини симфонії екстазу. Скоро фінал. Фінальний репортаж був вартий того, аби його читали і перечитували, насолоджуючись майстерністю і мужністю репортера. А в ньому описувалися події на тихому цвинтарі тихого села тихі Води. Того дня журналістка, чини міліції, медики, важняк, слідчий з СБУ, Терешко з райадміністрації переступали через повалені пам'ятники, розбиті горщики для квітів, зруйновані могильні пагорбки з пошкодженими квітниками. Що тут у вас діється? Новий дільничний міліціонер доповів, що не тільки на цьому – а на сусідньому цвинтарі, що належить до його дільниці, учора вночі було скоєно кілька актів вандалізму. Він вказав на розгром і на поваплені чорним пам'ятники. Порушено кримінальну справу за фактом. Ведеться пошук свідків. Люди подейкують, що це якісь сатанисти завелися і справляють на могилках свої обряди. Сам не бачив, не скажу. Розвелося нечисті, пробурмотів слідчий. Земля на могилі міністра була ще не влежена, лопати входили в неї м'яко, майже без зусиль. Дивно, часу пройшло досить, дощо не було. Кругом земля, як камінь. Міліціонер розім'яв грудочку на порох. Заступи, нарешті, стукнули по труні. Журналістка здригнулася. Відступила за чиюсь спину. Різонула слух ворона, яка з цікавістю заглядала у розриту могилу з дерева. Капнула білим на труну, що з'явилася з-під землі. Відлетіла, скандально скликаючи подруг. Райдужна бульбашка, що саме приймала космічні ванни в астральному світі, відчула потужний поклик знизу, землі. Знову, невдоволено подумав міністр. І чого їм треба? Хай би і забули про мене. Я не в претензії. Мені вже слід збиратися в далеку дорогу після сороковин. Ту-ту. І Катерині з її коханцем. Це вже теж дошмиги. Бульбашка привітно усміхнулася ядру Комети і стрімко полетіла донизу. Крізь розрізжені шари атмосфери. Крізь щільні шари атмосфери. Крізь ноосферу де знову зустрілася з Леніним і запропонувала йому свій варіант назви вулиці в Києві, що була за царату «Фондуклеївська».